Tegel, eh, diríem, mm, uh, a Berlín. Uh, ens va fer ticu-ticu-ticu-ticu-ticu. Hola, bon dia. Estem a l'aeroport de Berlín des d'ahir a les 6 de la tarda, i el nostre vol va ser cancel·lat a les 12 i mitja de la nit perquè deien que tenien un problema amb una maleta a uh, Vuelin. No ens han donat hotel, no ens han atès de cap de les maneres, no ens han donat ni de, de sopar res. Uh, fins aquest matí que hem posat una reclamació a tots els passatgers i eh, llavores ens han donat 12 euros per dinar. Hem trucat a l'ambaixada espanyola i ens ha dit que no era el seu problema. Si voleu més informació, pues us aniré informant. Val, molt bé, tots doncs gràcies, Núria, gràcies a Mariat també, la Mariat ja ho veiau des de això és molt fort, eh, sí. des de l'aeroport de Tegel perquè amb volens de moment no ens anem sortit, que no vol dir que no ho aconsegueix que...